Frigga den där hemska podcasten som kommer sent på natten och som säger sådana fula ord som ni aldrig får säga vid middagsbordet en gång till. Var elva lär lärde de sådana där saker, ungjävel? Nåja, hej. Här sitter vi igen på internet och har åsikter. Och det är nog ett privilegium få förunnat det i dagens värld. Eller hur, Nikolaj? No, min son och det är ju, det är ju inte lätt att, så att jag kunna tala fritt på internet Nej det är så få begränsningar och så, så starka bestämmelser för att inte tala om alla restriktioner som läggs på dem du vet särskilt om du är vit och bor i västvärlden Ja på tal om att vara vit och bo i västvärlden har du problem med Discord Nikolaj Verkar så. Plötsligt försvann du. Ja, men... Här, här, ser, här ser man, här ser man de försöker, försöker stoppa oss. Ja, ta ditt vita privilegium då och, och logga ut du din sak. Ja, aj, aj, vad det en uppmaning? Okej, okay, hejdå. Ja, förlåt, jag så garv. Internet så gör saker, min, min yttrandefrihet vet inga gränser, rinner över alla breddar och jag vet inte, strömmar ur mig som en o, ostoppbar ström av full medvetande. Fullt medvetande. Mm. Ja, men ja. Så Fullt jag... i alla fall. Någon är full här. Jag vet ja, inte jag. Men fulla av vad? Det kan du skicka in till vår e-mail kära lyssnare. Snälla skriv in och mm. berätta vad vi är fulla av. Och klart om du vill berätta precis hur mycket du just du begränsas på internet så kan du ju skriva dina, om dina högst personliga erfarenheter till oss på Twitter. Att triggervarning 1 hittar du oss. Nikolaj har så rätt. Och om du nu personligen inte har någon erfarenhet av att bli mobbad och marginaliserad. I en internetmiljö så för all del. Gå med i vår glada community på Triggervarning på Facebook. Facebook som är ju till för alla och ingen. Och eh, där ibland och främst bland de alla Triggervarning-communityn. Där är det många. Så kom alla platser tar slut. Eller någonting. Men eh, det är nog svårt att få ha åsikter på internet tydligen. Mm. No, alltså, ja, Lite beroende på vem man, vem, vem man följer och, och vad ens, ens referensramar är. Så, så tydligen så är det ju en, herregud vad det, vad det är, stoppas. Jo, och, och men att vad din frihet inskränks där. Jo. jo. Uh, men att man måste ju kanske hindra sig själv från att göra så, så många moraliska övertramp att uh, det börjar bli ett problem att du vet, när de, när de största så här, sajterna på nätet som så här unisont förärna sig att get out så kanske man ska gå invertes för att hitta ett problem istället för att göra det till något så här extravärd problemen Kanske men, är det bara min österbottniska morfar som talar och, och menar att problemet ligger i dig och inte alla andra. No, det det no, må ju vara no, osäkert. Ja, no, det, är ju, det, det är ju kanske en, en, en, en sån större trend det också. Under de, vad skulle vi säga, de senaste åren? Eller skulle vi säga de senaste årtionden eller, eller kanske en längre tid också. Men det här att, att, att, att, att ändra åsikt är på något mm. sätt en en förlust så att säga du, det, är ett, det är i princip ett, ett hot att du, du vänder kappan du kan inte i princip ta till dig ny information och på så sätt ändra på din inställning men att det i är denna, på något sätt då fel Men i denna ständigt förändrande värld av obegränsad informationsteknologi skulle man kunna ja. skulle man inte kunna säga om att den moderna människan fullkomligt marinärar i intryck och åsiktsförändringar och skulle inte det vara också logiskt att med samma mått tänka sig att ens åsikter vars och kanske hela uppfattningsförmåga borde formas och ändras och i ständig förändring ju mer rigid och stoisk man är i alla fall vad gäller att vara obeväklig om sina egna moraliska ståndpunkter så måste ju bara göra en helt Opasslig för den moderna tiden. Och uh, kanske man absolut inte borde ha tillgång till något Twitterkonto. Jag menar, det är ju samma sak som att bli vuxen. Du kan ju inte hålla fast vid samma, uh, samma begrepp och samma regler som du höll uh, som, en, som en vägledning när du var fem. Nej, okay. alltså du, du, du borde ju inte. Men... men som sagt, då, e egentligen äh, beroende på var du rör dig så kan du ju säkert åtminstone då och då till, gå till det, så att säga hitta, hitta ett forum där du i princip kan åtminstone äh, uttrycka och få ett godkännande för tanken att ha den här denna referensram Men om du sitter dagen lång i din personliga ekokammare så kan du heller bli förvånad när du tar är ditt proffsspel utanför det trygga, det kanske kommer någon motkontrast att nu är jag ju ledsen om det är jag som upplyser dig kära lyssnare men internet är ju inte mycket specifikt för dig att det är ju som mm. tanken att alla ska vara på det tyvärr och att ja. alla håller inte med dig du är inte speciell och oavsett vad din mamma säger så luktar du inte särskilt gott heller det är en hård och kall värld. Och när du bara kan kommunera med logik och intryck så blir det ju i alla fall de här ständiga meningsskiljaktigheterna. Men kvällens avsnitt så handlar ju inte bara om uh, hur smarta folk är på internet utan snarare också Nej. hur övergävligt dåliga de är på att uttrycka sig och hur moraliskt förkastligt de tycker de är när de inte får säga precis vad de vill hela tiden. Mm. Men för att riktigt ta avstamp i just den punkten så att uttrycksfrihet om man skulle försöka ja. se på en definition och då ser man ju ganska klart i vårt egna sorgliga land att det finns ju en grupp människor uh, som verkar väldigt hårt också hoppa på det här tåget att om jag inte får säga vad jag vill hela tiden uh, under vilka omständigheter som helst så är det censur och det är uttryckligt någonting mot mig personligen som nej uttrycksfrihet betyder inte att du får säga vad du vill hela tiden du måste, du måste ändå gå med på att uttrycka dig under de normer och regler som, som skär under omständigheterna uttrycksfrihet betyder kanske snarare att du ska få säga din åsikt på ett acceptabelt sätt mm. och det är ju roligt ja. ändå för de här samma personerna som ropar då från sina barrikader om hur marginaliserade och utsatta de är. Så är det också som att jag får säga vad jag vill hela tiden. Men inte du! Och inte du! Och inte du! Håll käften och passa dig jävligt noga! Mm. Då sitter ju jag då med min konjak och min pipa. Och <laughs> Men hur går det ihop? <laughs> ja. Jo, jo. Jag tycker att det, det, det fina exemplet är ju just det, att, det att jag blir censurerad. Jag mm. blir utsatt för det här hemska så kallade cancel culture mm. som, som de förekommer. Men kom och hör, mig, hör mig berätta om det här på, på så att säga, i, i bästa tv-sändningstid. Mm. På, på de här och de här kanalerna eller lyssna på mitt radioprogram där jag uttalar mig tre timmar per dag i veckan och, och men... det, det är som att, eller läs min bok som handlar om att bli censurerad ja, det är ju fullständigt det är fullständigt you det är jo. ingenting av, liksom, det, jag vet inte om man har liksom missförstått eller, eller är man liksom medvetet, eh, liksom, skulle jag säga, väljer att missförstå vad begreppet censur innebär och, och men, därtill vad begreppet yttrandefrihet innebär. Men det har ju skapats en kultur som på samma gånger liksom attackerar det och offer nu farvattnet yeah. efter den där amerikanska fittan äntligen blev kickad i Vita huset och, och innan det från typ all social media som betyder någonting så blev det ganska uppenbart att yeah. oj shit äntligen kommer det repressalier från att vara en absolut balvante och mm. förstås så blir ju supporten lite räddade för att mm. vad händer om jag inte får spy min litanja villkorslös yeah. överallt Mm. Ja, men jag tycker ju det bästa exemplet på det var uh, när Fox News, vilka ju själv, i sig själva är roligt. Jag menar blotta namnet så borde ju inspirera till, till fnissning under för tiden. <laughs> no, jo, uh, mm. jag menar, ett, ett organ som egentligen bara existerar för att sprida misinformation och lögner, ärligt talat. Så, så sitter där och liksom uh, talar till en publik av flera miljoner. Och sitter och talar om att oj, tänk hur vi har blivit censurerade jag får inte säga min åsikt tillgängligt klipp var du än är på nätet var det ja. lustigast är det hela kommentatorsfältet är avaktiverat så liksom att mm. ah, du klagar, du inte får uttrycka dig medan du uttrycker dig till miljoner människor samtidigt som du inte låter någon kommentera på det Jo, ah, ja, okej. Okay, just så så, är det, så ja. det fungerar. Ja, ja. Men ja. det är ju så här att när du alltid är den privilegierade gruppen så kan du inte acceptera att det finns andra privilegierade grupper. För du är den privilegierade gruppen. Ja. Men alla andra privilegierade grupper har exakt samma ståndpunkt. Så det går ja. ju inte. Nej, ja. nej, Och, och det, det, då är det ju det att, så att ur, ur den privilegierade gruppens synvinkel så är ju väl jämlikhet då per automatik en förlust för dem oh, eller så att säga lika, lika bemötande eller lika, lika regler Nå, så, om man ser rent språk dåligt. Det. ska vi tala om språk så ska vi ju börja tala förr eller senare om domänförluster men ja. på sätt och vis kanske samma tänkande kan appliceras för att de skulle lika bra kunna tala ett annat språk men att jag säger ju igen den där graderingsprocessen där. Eftersom du vägrar att befatta dig med tanken att kanske du oppositionen har mer gemensamt än, ni faktiskt, än du faktiskt tror ni har. Eller kanske det rent av inte finns någon så stor klyfta. Om du skulle bara som gå med på att kanske den här gruppen är mig närmare än jag tror. Så bara den rena mänskliga naturen skulle ju ändå kicka in. Och sen skulle den här nya uh, sammansvetsade kulturen gå till attack mot nästa avvikande sak tills det sker någon sån här förliknelse där. Men vi går ju åt andra änden så att uh, för att tänka nu som uh, säg, många idioter i vårt ägna land så att Först ska vi ha bort alla invandrare, sen ska vi ha bort alla negra, sen ska vi ha bort alla finlandssvenskar, sen ska vi ha bort alla kotkabor, sen ska vi ha bort alla med sneda öron, sen ska vi ha bort alla som har hår på, på gässan efter 30 års ålder, sen ska vi ha bort alla som gillar mostamackare, och sen är det bara jag och min kusin kvar, min kusin är en fitta. Så, så att det är ju som att mm. du inte är ju nöjd innan du bokstavligen står själv. Och ja. och så so på mm. Jo, jo, jo, men det, det är ju det där, det där tanken på att liksom om, om din, om din så att säga din filosofi eller om din äh, din vad ska vi säga din dina, ditt tankesätt är baserat på det där att du alltid ska vara imot någon. Mm. Så så då, eller att det, det som definierar ditt tankesätt, så då är det ju så att du måste ju alltid söka följande sak som du ska vara emot men, annars så faller ju bottnet ur det yes, hela men samtidigt, det finns ingen kultur på jorden som har anfallit en annan kultur om inte den här annan kulturen har haft någonting som den första kulturen vill ha så man kan ju ja. säga att konsekvent så anfaller vi ju bara dem uh, som vi anser har det bättre än oss eller som har någonting som vi vill ha så vad säger jag det ja. om den här antikulturen som existerar idag? Mm. Jag menar, inte, det någon, inte hade det någonsin varit en, en mycket sofistikerat, högt uppsatt kultur. Som att titta på ett gäng och som att hm, nu ska vi gå in här alleman och sticka ihjäl de här. Vi vill ha det här träsket, vi vill äga det här träsket, vi vill fördjupa oss i det här träsket. Ja. Så, nej, de är bara som att, well, whatever. Att det finns ingenting där att hämta. Och att mm. när, när man tar sig an den här väldigt fördömande uh, uppsynen att allting är som under dig, allting är som under din värdighet och du står över precis varenda annan kultur som finns. Så det är ju jag som i grund och botten är en ganska hård meritokrat, står jag alltid och tänker, men, men vem är du? Vad har du gjort? Med vilken rätt fördömer du någon? För jag menar om du, om du sitter och är liksom 45 sitter på socialstöd och liksom bara sitter och hets bloggar dagarna lång så då känns det som att så du sitter och attackerar läkare som hjälper coronasjuka du sitter och attackerar Joe Biden du sitter och attackerar Uh, uh, människorättsorganisationer Som försöker få, få det bättre För liksom krigsfångar Här och där Med, med vilken rätt Vem är du Shut the fuck up mm. Precis Men det är ju det där att Det finns ju ännu inte Det där tycker jag snart Obligatoriska körkortet för internet Men att Det det som hände nu under de här senaste eller de här sista veckorna under uh, Trumps presidentskap. Så jag tycker den största saken som hände uh, så hände utanför uh, den rent demokratiska eller Amer Amerikas ägna rättsliga eller, eller uh, så här, statssystem. Och det var ju det att just de här mediegättarna tog avstånd. Från Trump. För det betyder att någon hade ja. fattat medvetet val. Och sa okej okej men enough. Liksom. Mm. Get out. Och att. När ja. äh, man säger då, De här svalvågorna efter. Jag menar, det, det gick ju folk i Finland. Och protestera för fuck För att. Nu ja. hade det varit en sån slägga. Mot uttrycksfriheten. Mm -hmm. Att som. Han kan fortfarande uttrycka sig. Han kan uttrycka sig på så många ställen att det inte är klokt. Han hade ju själv gjort ett uttalande att han tydligen tänkt fortsätta inom politiken för evigt. Yay! Ja. Ja. Men att nu när han varken har presidentämbetet eller när han inte längre har tillgång till liksom sina Twitter och liksom de mest populära tjänsterna. Så nu kommer ja. ju hans röst inte att höras lika klart. Och att det är precis som mm. den här tonåringen uh, som inte vill hjälpa till hemma men ändå vill få veckopeng. Att liksom att, ja men du måste bete dig. Det finns vissa regler och du bröt mot dem. Och nu har ni ja. fått, fått bete som apor en viss tid men nu är det slut. Och nu förstår de blir rädda för det är ju inte lika roligt att gnälla när ingen lyssnar längre. För förnuftiga mm. människor kommer inte att gå till parlor. För att försöka lyssna på vad galna höga vings människor säger. Så ja, ni är ju ensamma att, där att är att en samma där: Jo, Jo, precis. Plus att parlor blev ju också. Fick ju också så att säga sparken. Från, från det här. Från uh, Google. Alltså ja. Play Store eller, eller det här liksom Apples motsvarande. Ja, så. Men det är ju skräp tjänst för skräp människor. Att det som jag tycker är så fint att det visar som såklart det som säger Amerikas folk eller regeringen inte kunna göra. Att de kunde inte på, på, på rätt sätt näpsa Trump. att Nu handlar inte det här avsnittet om Amerika eller för den delen nej, om nej. Trump. Jag är trött på att tala om den gubben. Han är inte relevant längre. Men min poäng är att han kanske aldrig var särskilt relevant. och att Ju mer folk talar om honom desto mer makt fick han. Ja, jag tycker det bästa mm. som finns nu är att när de här medietterna tar i avstånd så har det fått folk att omvärdera och tänka att hm, vill jag verkligen vara med i det här lägret som ingen lyssnar på, som ingen bryr sig och som folk bara liksom visar på handen för att de är löjliga. De, de har ingen respekt längre. Och jag tror det är som på sätt och vis den, den starkaste så här uppvaknandet som man kan ge vissa av de här människorna. För att så, så länge man lever i en bubbla, liksom att ja, men jag är en, en etisk och ideologisk frihetskämpe och alla vill lyssna på mig och, och vet att jag talar sanningen fast vi vill medge det. Vad får jag inte säga allt jag vill längre och alla måste lyssna? No, men Då är det ju inte så roligt mer. Mm. No. Kanske jag måste bli normal inte. nu. <laughs> Nej, no, alltså ne, men det är ju när när jag tänker att uh... ne, alltså det är det är ju frågan. Alltså för jag, jag tycker att det här här kan man ju kanske göra en liten sån osnäbbrygg till till den här så att jag tanken på liksom att när man uttrycker sig när man uttrycker saker liksom att att så att vem, vem bär ansvaret? Mm. För för du har du, du har personer som just som du sa som kanske omvärderar nu. Mm. Och, och funderar över att okej, okay, att vad att vad var det som man följde. Men sen, sen så finns det ju också personer som man ser att, att det är klart att det är ju rätt det som de har följt. Och det här, varje händelse nu, det är att man att de då tog beslutet att begränsa den tidigare presidentens tillgång till vissa sociala medier, att, att det här var ju bara ett vidare, ett vidare tecken på så att säga att, att de har rätt, vilket i princip då skulle fördjupa den här radikaliseringen. Men, men jag började fundera där som liksom, i, i det här fallet att, så att säga, finns det något liksom ansvar? också i den här så kallade yttrandefriheten. För, för jag tänker att det, det är ju kanske det som också kommer upp i, i de här diskussionerna. Men att, så att, att, att vad, vad är ansvaret för det man uttrycker? Ja, hela den här kulturen, den här, skulle säga, vansinniga postar, eller ständigt ladda upp eller så här stream of consciousness och uh, yttrandet, ja. så har ju varit präglad nu de senaste åren av att det finns väldigt få filter uh, och, ja. att, och att motivationen har ju alltid varit nu, sen när det sitter någon idiot och säger att drickbläkmedel det är bra mot corona eller ja. att uh, uh, skjuta dig själv i huvudet det, det bidrar ja. till immunförsvaret så att, uh, och sen då så är det ju någon uh, stortänkare som har kajp okay, oj nej jag dog uh, ja och sen då så vill ju folk gärna sätta ansvaret på de här personerna som, som skriver såna här dumheter och som postar såna här dumheter. Och det är ju deras motivation oftast att ja men jag framför ju bara en åsikt, man måste ju sist och tänka själv. Men du uppmanar ju nu konkret folk att gå ut och umgås och kramas och vara fria och skita i corona och bekämpa tyranner och liknande. Det är inte det du säger. Och nu har folk dig råd att gå gott ha fått massiv och spridit massiv corona. Känner du inget ansvar här? Ja. Nej, jag bara framförde en åsikt man måste ju säga sist och slutligen använda sitt eget sunda förnuft och som okej. Okay. Men här nu då ska jag ju spela djävulens advokat lite och säga att nu är det väl i sista hand liksom läsaren eller konsumentens ansvar att så att säga värdesätta informationen man tar till sig att ja. nu vet jag att sunt bondförnuft verkar ju vara en bristvara för no. en stor del no. av jordens no. befolkning och särskilt no. vissa no. delar av världen no. Jo eller ska vi se så att problemet är att sunt bondförnuft är individuellt Jo det är sant men att som jag menar det här är ju ett problem när vi inte har någon sån här central auktoritet. Intellektuella auktoritet. Mm. Det finns inte något så här som spännande organ som vi kan ringa till. Och, ring, ring. Hallå. Hej. Jag ville bara fråga. att Är det sant om man, om man bara äter sorgkrumpor i 50 dagar så manifesterar man förmågan att knulla oavbrutet och flyga? Är det sant? Och sen sitter en tant och bläddrar i en mapp för hon punkt dugligt. kolla just exakt det här som nej, vi har gjort empirisk forskning och det visar sig att man bara får sorkfeber och eventuellt dör, så is inte gör det inget uh, ändlöst knullande och flygande för dig, nej, okej, okay, tack ja. så eftersom det inte finns ett sånt organ mm. så är man ju kanske lite begränsad av i, ingen Ingen är egentligen ordningsföljd, sin uppväxt, sin omgivning, sin utbildning och sin närmaste krets. För att ja. man väljer ju på sätt och vis sina auktoriteter utgående från de här. Och att uh, det är ju som bara som så sorgligt att vissa personer inte kan särskilja från vild spekulation ja. Ja. och faktiskt fakta. Mm. Och eftersom ja. vi också jo. lever i en tid där fact-checking eller mm. faktakoll, eller det har blivit yeah. något sorts svärord. Så jo, är det precis. ju också svårt att nå fram till personer för att de må bättre av att ta till sig allt som känns bra eller låter bra. Jo, jo, jo, det kommer jo, jo, jo. aldrig no, men, den men, här also, ifrågasättandet also, eller det här värdesättandet yeah. av infon. Mm. Ja, no, men, no, men det är ju den här, alltså, på engelska då, alltså confirmation bias. Mm. Att, du, du tar ju hellre emot eller du söker dig hellre till information som faktiskt bekräftar din, din, din världsbild eller den, så att säga, den syn du har på, på saker. Mm. Um, men, men jag tänkte just på, på det här att, som du sa, det, att just, att det, det, det är det egna ansvaret att, säga, att fundera och, och kunna så att säga, kritiskt bedöma den information som man möts av. Men, det var just och det och att kunna, kritiskt. Ja, mm. och, att, och att kunna kunna just göra en åtskillnad på, på så att vildspekulation och, och faktiskt liksom på, på fakta eller på databaserad um, information. Men, men jag tänker att där, där blir ju ett problem dock. Uh, ett så kommer ju från det att uh, om vi, om vi tar den här neutralitetsbasis eller en sån här alltså, vad heter det? impartiality på engelska. Ja. Uh, så det, det här att man, man tar man närmar sig ett, ett, ett ärende uh, utan att ta och välja sida. Uh, mm. här, här kan vi ju kanske tänka oss eller jag kommer att tänka på BBC mm. som, ett, som ett exempel på det här. Men, men grejen är ju det att uh, då ger man ju redan så att säga lika värde åt två olika liksom, synpunkter. Men där de här synpunkterna igen kan vara fullständigt liksom, i obalans vad gäller specifik forskning som har gjorts. Att jag tänker ta, ta så att säga någon, en, en, en expert inom läkemedelskonsten. Så att säga en, en en person med med många erfarenhet av specifikt medicin av forskning. Och, och då sätts den personen i den ena stolen. Mm. På andra sidan sitter då så att säga den här self help gurun som är självlärd. Men det här men är ju nog ett relativt jätter... modernt förfarande dock. Det här är jo alltså det här är ett det här är ett modernt förfarande men jag tycker att så att säga den här det här, det här fenomenet har varit liksom extra mycket framme äh, ju under 2010-talet. Men det är ju också en effekt av den här populärmedien. Därför att om du ser ja. på, ska vi säga, media på 1900-talet i stora drag, mm. så har du ofta att om du har en stor världshändelse, äh, ja. om du har, säg, kriget i Irak eller. Äh, eller nästan vilken konflikt som helst, Vietnam, andra världskriget. Att ja. uh, om du har en artikel där så är du skrivet av experten, den, den största experten eller den mest kunniga personen de har till hand om det är tidningsartikel Och det fanns ju också, um, vad gäller bara den som här tidningsartikel, om vi talar om den typen av media, så fanns det ju en sån här tanke att man skulle presentera nyheter på ett så informativt men också som så hälsofostrande sätt som möjligt. Så att det betyder att du lämnar bort kanske de här grovaste grejerna eller du kanske tonar ner den för att du vill ju inte heller sprida masshysteri men samtidigt då, att om det fanns polariserade åsikter så kanske du lite försöker ta onvikt åt uh, den mer humanistiska eller den mer som så här uh, vad ska vi säga, icke så äggande eller triggande åsikter Du tummar ju kanske lite ja. på, på informationsvärde om moralitet och god säd. Och det gjorde ju alla organ, till och med BBC. Um, men ja. att om du säger på konkret TV så var det ju också att om du hade nu då en, en världshändelse eller en stor sak som har hänt en, en eldsvård eller restånd eller någonting, så då talar, ju med, talar du med A, folk som var involverade auktoriteten där som var involverade eller ögonvittnen. Eller så talar de experter, till exempel i fallet av Estonia, men då talar du med en fucking kapten eller en haveriexpert ja. eller någonting. Mm. Men att idag så är det som att, här har vi Lotten som driver sitt kattblogg. Vad tycker du Lotten? Ja, min katt ska aldrig ha sjunkit. Hon är så tjock. För att den här mm. tabloid Uh, idén är att som nyheter Så var Förr i tiden nyheter Det var någonting man uppdaterade yeah. sig med Så att man jo. kunde hålla koll på sin plats Och världens plats Och att man som på sätt yeah. och vis förstod Var man stod och hur man kanske Relaterat till saker. Man gick inte även dit för att någon gubbe skulle säga att Du hatar den här och den här är bra Utan du gick dit för att det här hände och ungefär det här tycker folk som var inblandade fattar dina egna åsikter. Men sen med tabloiderna så har de kommit på att det finns ett underhållningsvärde i allt. Och underhållningsvärde och nyhetsvärde har börjat blöda över i varandra. Så det är egentligen mm. väldigt få nu som inte gör det här. Så man vill ha liksom det roliga perspektivet, vardagsperspektivet. För det gillar den vanliga människan. Man vill se vanliga människor, folk som du. Inte sprätta som har gått i skola och har glasögon och kan läsa. Utan folk som du, som tycker saker, som har starka åsikter. Och som har någonting som du kan tumma upp eller tumma ner på internet. Får de säga sin åsikt. Men vad fittan har det att göra med ett presidentval. Vad satan har det att göra med en brand i ett höghus. Vad i själva fan har det att göra med någon terrorgrupp som gärna utfört ett attentat. Ja. Är, ni, är ni sprittsprångande galna hela bunten Ja, ja, ja. ja men, men det är ju det här som är, jag tycker att det är liksom så, så sorgligt. Uh, för, för, för, liksom att, att ge, för att ge liksom utrymme åt så att säga, de här olika... Liksom. Ja, då frågan är, att skulle man då ge liksom lika utrymme åt dem? så Det betyder ju att båda, båda är lika relevanta för den här diskussionen. Per automatik. Exakt. Exakt. Men, men, liksom, men problemet är ju det att, så att säga, om den här ena då var, liksom, dess relevans för den här diskussionen ligger i princip på under 5 tänker man ju att no, men då borde den ju i princip få maximalt 5 av tiden för att uttrycka sig om man skulle vilja vara riktigt. Men, men igen, hur, hur kan man bedöma det? Jo, men det är ju som att om, om Sigmund Freud fortfarande hade läst om man hade en ingående ja. debatt om say, psykologi, att inte vill du sätta Sigmund Freud och Jussi fyra år och diskutera av vad de här klosserna och det här radandet av klossar kan betyda. Därför det, är som att, det är inte att Jussi kan vara underhållande och charmig och han har blondt hår och mm, det är bara det att här har vi en auktoritet, en person som kan ge oss en mer mångfacetterad en, en, en djup analys, ett intryck som är värt mycket mer än det du kan få av Jussi eller någon som är som honom. Så det är ju bara ett slösari av både din och Sigmund Freuds tid att sitta där och debattera. Så jag blir alltid liksom väldigt frustrerad när jag ser någon expert som jag känner nog att vara helt dumma i huvudet själv men ja. alltså bara för att du är expert på någonting betyder det inte att du är smart, titta bara på den finländska Tack. sfären äh, men att, mm. sa han det ironiskt när det gjorde han en. men att det är ju bara det att om det, om det är någonting som hänt och det är någon som ska sitta och debattera det så då vill jag gärna att de som debatterar vet mer än jag för att annars så säger Men, jag, jo. vad är det för vits att jag sitter och lyssnar på debatten? Ja. Att som, då är det ju ren underhållning. Och jag kan säkert njuta av det i andra aspekter. Till exempel kanske det är roligt att se fyraåringar debattera hur det, hur det är att bli kära. Eller hur det skulle vara att köra bil. Men ja. inte tänka några intryck av det. Inte tänker jag så, det där Jussi sa var nog riktigt insiktsfullt. Kanske man bara ska ska ta henne på fittan. Det är ju som. Det, det finns uttrycksfrihet. Men så finns det liksom. Den här auktoriteten. Det betyder inte att utbildade människor. Eller experter är bättre än andra människor. Det säger ingenting om människovärde. Men det är informationsvärdet. Om all, alla får ha en åsikt. Men vi måste ju kunna värdera åsikter. Olika beroende på vem det kommer ifrån. I sammanhanget. Ja. Jo, jo. Det, det är ju det. det. Det är ju just det. Och, och, och där tänker jag liksom att vad jag ser som ett, ett problem här så är ju att, också att så att, säga, att beroende på var du tar din information, så, så i dagens läge så är det ju liksom lätt att den information du får så är, kan ju vara fullständigt, fullständigt felaktig. Men, men du vet ju inte här för att, så att du är ju inne i en miljö där. Där så att säga, du, du får en bekräftelse där så att säga, du, så att säga, du blir mer, du får ett stöd för den, den här synen. Jo, no, men, men det är ju lite så där att det är ju samma sak om du vill se arketypen på det här och för att slägga till den finländska kulturen igen så att titta på, på finlandssvenska akademiker och deras studium och deras slutarbeten om du konkret lätar efter någonting om du läser efter en väldigt specifik sak så kommer du att hitta den att hitta eller belägg för det men om du bara liksom ignorerar allt annat så då kommer det inte att vara ett, ett särskilt bra studium med en särskilt bra forskning eller för den delen yeah. någonting värt att kasta pengar på kanske är lite bitter där jag vet triggervarningetjime.com men jag lovar för en stund sen att uh, jag skulle ge vilens advokat igen Verkar ju vara någon slags publikfavorit. Så vad jag om inte en hora för, för publiken? Så att jag sa att, äh, att äh, finns det här ansvarsvärden och att om det ligger hos talaren eller skribenten eller om det ligger hos lyssnaren och att just ja. att, och att de här äh, talarna eller kronikörerna hade ju alltid slagit ifrån sig med just att de än... Du måste väl andra ditt eget huvud om det går dåligt. Att har inget jo, ansvar precis, för det men, de säger. Men, men personligt, personligt ansvar. Jo. Sunt förnuft. Jo. Allt det där. Jo. Mm. Och, och nu börjar ju kanske den växande opinionen bli med att kanske det borde finnas med sensur, Kanske man inte får säga vad man vill. Uh, och den osagda delen därför att människor är dumma etc. Här kommer nu då min djävulens advokat. Jag vet inte om det är en så bra idé. Därför att jag tycker kanske... Det är bättre att börja andra änden att, ge, att försöka ge människor en större kunskapsbas att fatta kritiska val från än att begränsa informationsflödet. Jag tycker det är bättre att vi har en, en fullständigt vansinnig idiot som står och bara säger osanningar och vilda spekulationer och presenterar det som fakta. Och vi, har, vi tar risken att idioter tror på det uh, och samtidigt ja. bidrar till att andra får... Uh, använda och träna sitt kritiska tänkande. Därför att om vi börjar begränsa också människor uh, att, att de får säga idiotiska saker så då är ju nästa steg att vi börjar begränsa folk som säger förnuftiga saker på ett annat sätt. För att om vi tar bort idioterna yeah. så måste vi få, samma gång ta bort ironi, sarkasm, bokstavligt eller bildligt talande. Mm. Att snart så kan vi bara kommunicera i enkla mekaniska meningar för att annars så blir folk upprörda. Och att vi har ju också den här kulturen, eller kanske snarare det här tankesättet som jag är lite inne på. Att vi har ju en, en väldigt så här woke kultur som alltid lurar där lite i bakgrunden. Och jag antar att som den här andämningen där så är väl god att liksom försöka att ta hänsyn till andra människor, andra inriktningar, andra yeah. preferenser. Men det går inte. Man kan inte alltid ta hänsyn till alla. Bara ren definition, om du tar hänsyn till en grupp kan det hända att du förringar en annan grupp. Därför att det finns polariserade grupper. Och att... Yeah. Jag hatar också den här idén att uh, bara för att du blir upprörd och förrättad av någonting du har läst eller någon har sagt, så ger det dig på samma sätt någon sorts moralisk grund. Eller att du har någon sån här moralisk överhöghet mot den här personen. Det behöver du inte alls ha. Det kan bara hända att du är butthurt därför att du är extra känslig och ska gå och lägga dig nära och ta en valum istället. Att yeah. det faktum mm. att du blir upprörd eller att du blir känslosam av någonting du läser, men läs inte då. Debattera mot folk mm. som upp, liksom uppriktigt sprider hatbudskap eller som förföljer folk. Men att om någon gör ja. en kommentar eller tycker om eller, ne eller nedvärderar någonting som du tycker om, fuck you. Att inte ge dig någon rättighet över den andra ja. personen. Inte. Gör ett motargument ja. i så fall. Men mm. du kan inte använda censur bara av den anläggningen att jag blev ledsen när det var någon som sa att röd målare finare än blå. Nej, det är, alltså, det är ju det, det är ju sant att det inte, inte är det någon någon så att skulle någon, någon rätt Till, till, till att, att specifikt. Du, du får ju reagera just som du sa att du, du, får, ge du får ju ett motargument. Du får ju reagera på det som sägs. Det, det är jo. ju din, din fulla rätt. Jo, men jag hör allt med det ja, här argumentet att jag är ledsen så... och jag är upprörd ja. därför jo, så ska han censureras. Det är inte ett ja. argument. Du måste ju ta det sakliga i det som sägs. Mm. No, jo, förutsatt att det, det är så att säga det det som ursprungligen har sagts är, nu, är inom saklighetens gränser. Jo, jo, men det är ju det som jag menar. Men, att liksom att jo, jo. Det kan ju hända att den här personen är helt i sin rätt att kräva censur ja. eller rätt förklaring eller ett tillbakadragande ja. av en kommentar. Det kan vara. Men att det kan också vara att du överreagerar eller är för känslig. Ja. Men, det är, jo, inte, det är jo, inte automatiskt absolut. det ena eller det andra. Ja. Nej, men, men sen ser alltså, jag, jag funderar på det här med, med så att säga uttrycks frihet och, och ansvar, eftersom du, du nämnde om, om det här så att säga, var variliga ansvar. Så så den här, den här tanken på att man ska fatta ett eget beslut. Du, du mm. har det här ditt personliga ansvar och att du ska använda din, um, ditt sunda förnuft Men som jag sa att det här problemet är ju att det här är individuellt. Mm. Och, och sedan är det ju det att, att det är ju inte fritt från intryck från information som du har tagit till dig och, och problemet är att när du har när du kan befinna dig i en miljö där du blir bombarderad med ett budskap mm. Som att så, gör det här, gör det här, gör det här, gör det här och du får det från sociala medier, du får det från eh, liksom diskussionsprogram du får det från, eh, du, du får det från tidningar, du får det från bloggar du, det, det kommer från en massa ställen kanske då för att på grund av algoritmer eller på grund av eh, dina, så att säga, din bekantskapskrets eller liknande, eller dina intressen eh, och, och det betyder ju att du blir bombarderad med ett visst budskap så att också om allt det material som det finns där människor eller det finns experter också till exempel som säger att nej, men hej, gör inte det här för det är skadligt mm. så, så, så då hur är det då? Så att säga, för då säger jag ju kanske din, din egen äh, ditt, säga, ditt sunda bondförnuft mm. så säger jag ju kanske då att ja, men gör det här, drick Äh, drickliga bläkningsmedel ja. att det är ju liksom att, att det, det är ju, du har ju bara fått information om att det här är bra det här är det bästa någonsin, så är det då är det då liksom rätt att säga att ja, men den här personen använder ju inte sitt sunda bondförnuft att det här är ju liksom dens eget, dens eget fel, för att då är ju i princip dens säga, dens situation är ju inte så att den har all information. Då no, vågar vi oss på ett etiskt exempel? No, okej. Okay. <laughs> när har vi inte vågat oss på saker i den här podden? No, vi, är ju, vi är ju en ganska uh, varm hjärtad och blöd podd. Så. Sant. Du kan inte försöka att inte hetsa någon. Um, mm -hmm. Jo, okej. Okay. No, det är ju sorgligt men sant att när det gäller uh, både intellekt varsav blivningsförmåga så finns det en stor klyfta mellan folk ja. men också mellan kulturer och mellan hur ska vi säga, platser där folk bor att um, du kan inte utgå att alla kan tackla varenda uh, bit av information eller varenda stimuli på samma kunskapsgrund eller med samma förnuft som en annan person um, så att och, och det är också ett annat faktum, det är inte något attack mot någon att säga att dumma människor är mer mottagliga för missinformation och för hets mot folkgrupper och liknande än, ska vi säga, med belästa upplysta personer. Men den som tror att han eller hon på sätt och vis är oemottaglig för stimuli, för reklam, för politisk påverkan. Så helt ute och seglar. Vi är så mottagliga för alla möjliga saker. Om du inte tror på mig. Fortsätt i ditt stilla sinne den här musikslingan. Mm -mm. Där har vi McDonalds. Att det ja. kan vara exakt så enkelt. Det beror helt på hur, hur nyhetens behag och hur den presenteras. Om du presenterar en person en dålig dag. Är bara en nyans mörkare än den andra personen. Så kan det hända att du har en negativ bild av henne eller henne. Fast de är på helt samma grund. Och det är bara någons beslut som har gjorts för dig. Vi är supermottagliga för intryck. Och ju tröttare vi är, och ju mer stressade vi är. Och ju mer begränsade vi är. Med att ta till oss intryck. Det finns ingen som har tid att sitta och ta in varenda möjliga nyhetsartikel, recension, kåseri som skrivs under en dag. Mm. Så vi måste fatta snabba beslut så vi går till de närmaste eller bekväma auktoriteterna. Men den här personen är ganska smart. Det här är min morbror, han länkar det här. Men de jag gillar Trump för han kan liksom flyga och ha laserögon och ögonen vet säkert vad han talar om. För att det sparar oss tid och möda och vi behöver inte den här våndan av att sitta och fundera. Mm, är det bra att kissa sig själv i munnen? Ja, jag vet inte. Men om vi talar om ren etik, att liksom är det mm. etiskt, inte moraliskt, etiskt att censurera. Vem får uttrycka sig och, hur, och till vem och hur ofta och sådär. Så i de flesta av de här exemplen så föreställer vi oss en vuxen. Att den vuxen som interagerar med en vuxen att det sitter en vuxen kronikör och skriver en, en artikel som är full av åsikter och intryck och, och uh, uppmaningar till det ena eller det andra. Och så sitter det och konsumeras av en annan vuxen och den här personen då får attackera den här informationen med sitt fulla intellekt och sin, sin totala lävnads, uh, erfarenhet Men det är ju inte alltid sant. Så att om vi ändrar på den här mottagaren nu då, från vuxen till ett barn. Yeah. Ser spektrumet annorlunda ut då? Mm. No. Det är ju en ganska retorisk fråga, men alltså svaret är ju ett ganska rungande ja. På samma mm. sätt som att vi editerar ju ganska mycket information fullt förståeligt för barn. Det finns en vissa restriktioner vad som borde visas på tv-under den tiden när barn ser på barnprogram eller att säga vakna och så där Det finns begränsningar och, och, och riktlinjer för hur man borde presentera vissa teman eller vad man ens får ha med sig i barnprogram och liknande. Det ska vara pedagogiskt. Det måste följa en viss kutym och vissa standarder. Nå, eftersom barn nu ganska sällan det då följer politik eller fördjupa sig i ska vi säga, dagstidningar och sådär så kan vi utgå från att det här är inte målgruppen så man får väl förlåta om de tar till sig det ena eller andra då, av att sitta och säga på någon hetsipolitisk politisk debatt uh, på internet mm. jag tror inte det är så vanligt men att Nej. om vi då, då expanderar den här barngruppen till en människa med förståndshandikapp eller en väldigt en väldigt obildad människa. En människa med väldigt okay. lite livsav erfarenheter. En människa som på sätt och vis inte kan värja sig vad gäller uh, information. De vet inte ja. riktigt vad som är sant. För att de har så lite egen erfarenhet att tillgå. Började det då bli frågan om en annan etik vad gäller vem som får uttrycka sina åsikter. Och framförallt på vilket sätt. Nu ska ju säga att det påverkar det. Att det är ju som... Jag menar, min dröm skulle vara att hela världen ska gå i skola för evigt tills de lär sig att läsa och skriva så bra de kan kommunicera fälfritt på sitt eget språk. Och b, tills de har insupit så mycket extern kultur, det vill säga utanför den här lilla sfären på 20 km, där du, där du blev född, där du konfirmeras, där du kommer att gifta ja. dig där du kommer att avla barn när du en gång kommer och dö. att dö. I princip, du tar så mycket intryck att du inte blir livrädd varenda gång du ser en, en svart människa i affären eller varenda ja. gång du hör ett främmande språk talas på tv. När du har avancerat mm. förbi de här båda sidorna så då känns det som att nu är du redo att kanske möta världen på någorlunda samma villkor som förnufti andra förnuftiga människor. Men eftersom det här nu verkar vara barriärer som inte riktigt är så lätta att, att komma över för många människor. Mm. Så känns det som att min lösning är liksom att ständigt gå i skola. Men att det är ju för sent för, för vissa generationer. Så vi kan ju bara se på de kommande generationerna. Men jag tycker det är synd om de ska behöva, ska vi säga, de, de barnen som vi har idag ska måste gå in i en värld där hela deras kultur består av en, en massa personer som står på proverbiala tvålådor och skriker. Och den som skriker högst är den mm. som har rätt. Och att vi måste följa den Precis. som har mest explosioner och glitter i sina YouTube-videor. Eller den som har mest ja, likes. Den som, den som har, ja, den som har mest likes, den som har mest följare. För att Så, så då tänker jag, någon, men hur kan vi som vuxna, vi som är så dumma och efterblivna själva, hur kan vi bidra till att göra den nästa generationen smartare? Jo, vi kan göra så här. Vi kan som vuxna äna som. vem som är vår intellektuella auktoritet på vissa ämnen. Om du inte riktigt vet hur, här är en hint. Ta den som har det mest moraliska, det mest positivt moraliska och det mest humanistiska budskapet. har ha belägg för alla sina teorier och sin fakta. Och sen saker som du kan hitta själv, läsa och säga. att Stämmer det här överens med vad personen säger eller hävdar? Om ja, kanske den här personen är passande. Om nej, håll käften och gå vidare till nästa. Och när vi har hittat de här morala och intellektuella auktoriteterna. Så skapar de riktlinjer för utbildning, liksom vad som klassas som censur, hur vi i princip borde leva. Och det här är i ständig kontrast. Det ska ständigt ifrågasättas. Vi ska ständigt säga att är det här passande? Ska vi gå vidare? Ska vi omformulera? Och sen så skapar det här riktlinjerna och, och bra information och den nya nationen som växer upp. Och så växer den upp och så blir den inte efterbliven som du och jag. Ja, det är ju en, en, en god tanke. Jo. Det, där, det är ju. här är, ett är det ju annat. så svårt. Jo, det är jättesvårt. Därför att vi, vill inte, vi vill alltid att någon från vårt äget läger ska vara den som bestämmer. Vi vill alltid att det ska vara Niklas. För Niklas säger så roliga saker, och Niklas har de bästa manschauvinistiska skämten och Niklas så skämta väldigt roligt om nägrar när ingen är i rummet. Men att Niklas kanske inte är passande. För han sista slutligen vet han ingenting och han är inte en riktig doktor och ärligt talat så är han lite störande. Så att här är en annan bit av fakta. Om du frågar människor vem som helst egentligen så kommer varenda, nästan varenda människa att tro att de är lite smartare. Lite mer upplysta än de egentligen är. Därför att i grund och botten så är varenda människa solipsist. Och i grund och botten så vill varenda människa sätta sig själv som protagonisten i sitt eget narrativ. Och att det finns väldigt få människor som på riktigt är så att oh, jag är så dum, jag förstår ingenting. För att du måste ju kunna leva med dig själv. Och när du fattar ett beslut så vill du alltid tro att det här är det mest informerade och mest förnuftiga beslutet som kan göras. Och att om du underkastar dig en moralisk eller intellektuell auktoritet som du inte gör det av något slags tvång så mm. då vill du ändå känna att jag väljer att lyssna på den här personen för att den här personen är smart. Den här personen är smartare än mig. Men i de flesta fall så betyder det bara att den här personen säger de saker jag vill höra på ett ja. bättre sätt än jag själv kan formulera dem. Därför tycker jag han, hon eller det är smart. Så därför lyssnar jag. Ja. Mm. Precis. Ja, Om då, du vill... Det är, är just det. Ja. Jag tänkte bara säga att om du verkligen vill ha sanningen, om du verkligen vill veta hur smart du egentligen är, om du verkligen vill se om du har ett världsbild, då ska du gå och lyssna på exakta oppositionen till det du tror på. Till och med fast det du tror på är väldigt förnuftigt. Uh, till exempel vi borde uh, reducera vårt kolavtryck eller vi borde minska på bränsleutsläppen. Att Gå ändå se vad den direkta oppositionen säger. Och sen bara säga att finns det något argument där. Något så här välmotiverat mot uh, välmotiverade kommentarer kommentala funderingar. Finns det någonting där som make a sense? För att du... Det är någon sån här liten, nästan psykisk störning. Att vi alltid vill tro att vi har den absoluta mesta måttet information vi kan ha. och Varenda beslut vi har är totalt informerade. Det är sällan sant. Yeah. Jag har applicerat det här tänkandet de senaste åren på många saker som jag trodde var bergsäkra. Och gissa vad. Det visar sig att i vissa fall, så jag kanske inte hade totalt fel. Men att det fanns en större gråzon än jag trodde. Okej. Okay. Så det, det är inte alls en dum idé. Och det handlar inte om att man inte får tro vad man vill. Eller att man inte får ja, göra sin åsikt hörd. Det handlar inte om uttrycksfrihet. Det handlar om att du måste kunna ta dig tiden. I alla fall med de stora sakerna. Det spelar ingen roll, vi kan ge väl så tv du så på Men vem du röstar på i presidentvalet. Liksom hur du väljer ditt arbete. Liksom hur du, hur du liksom klassar andra människor, folkgrupper. Där ni kallar för raser. Liksom allt sånt. Det här, är så, det här är stora frågor som kräver eftertanke. Du kan bara gå på att jag trycker som den här personen för jag gillar hans slips. Det är inte här. det är rän och kär idioti. Och du vill inte vara en idiot, vill du? Så det här är påverkning. Du ska lyssna på mig för jag har en stark, självsäker röst och jag kan tala i falsett när jag vill låta som en dum person. Och du vill ju vara en dum person, eller hur? Så. Mm. mm. Nej, alltså nog ligger det ju någonting i dat, uh, nu det nu kommer inte jag vara ifrån det citatet citatet uh, men what's the point of having a mind if you never change it? <laughs> men det är sant. alltså det, no, det, i... det, det, det är ju högsta, högsta grad sant. Jo. Vi... Men um, man tänker ju att, i... att ja. No, jag bara säga att Vi sa ju där i början av programmet att det är ju ingen vits att du kan inte vara så låst i dina Åsikter och ställningstaganden. Därför att eftersom du växer som människa. Så måste ju också dina intryck och din förståelse för världen också växa. Och ja. det är ju också mycket möjligt att andra människor växer ju parallellt med dig. Så det kan ju hända att personen som var väldigt förnuftig. Och som det märker total sens att sig följa 2010. Eh, Totalt batshit crazy. 2021 till exempel Kevin Sorbo det är ju som ja. mm. världen förändras du måste förändras med den eller bli krossad av den ja mm. precis tycker jag mm. ja så sa jo så, så här Vad gäller att få Få uttrycka sig Fritt Eller att bli Bli censurerad Och yttrandefrihet och sånt så Tänkte att har man något, Någon fin Knorr att sätta på den här diskussionen Vad tycker du om det här programmet Nikolaj, tycker du du får säga Vad du vill eller tycker du du blir Censurerad ofta No. Känns det som att jag, jag du måste... får säga din åsikt Helt obehindrat Nej Eller känns det som att du bara aldrig kommer till skott Och är någon som talar för dig Precis det, det, är som är att, det? det är som att ja, det, det är som att försöka stiga, gå över en väg över en skyddsväg Men så varje gång du ens försöker så kommer det Någon jäkla ångvält eller eller nej no liksom nej det är min tur. Varsågod. Ja, men om jag ska få ut Nej, det är min tur. Ja, men om jag nu får nej, det är min tur. Så. Jag, jag, jag är väldigt jag är väldigt censurerad och, och, och nertystad ner tystad. Jag är väldigt triggad för det känns som det där var en kommentar om min rumpa. Jag, jag vet inte varför du måste ha in så mycket cancel-culture i den här podden, Nikolaj. Ja, det är. Jag tycker att du ska inte diskriminera fast jag har en, en finare badonkadonk än dig. Uh, no, med tanke på uh, mängden skitsamtalas här under ett så so I'm sure you have. <laughs> ja. Trygga varning. Så djup filosofisk debatt men föreläsarna eller senare kommer det ändå tillbaka till kack. Men ja. Det är ju gödsel för våra diskussioner. Jo, en perfekt grogrund för alla kon och frön av visdom och lycka som sprids och dissemineras veckoligen i den här jämma hmm. jämma podden. Men ja. tänk så mycket feedback vi får om att Sverige så mycket och talat om det där och varför inte mera skämt och varför så mycket musik Det är väldigt sällan någon som säger att det där var ju trevligt eller det där var ju insiktsfullt eller Sam vi nog också ganska bra Det är mest Nikolaj som får bra feedback Jag vet inte varför men jag är bara en ångvält They see me rolling They hating They don't like when I word masturbating Hur skulle det vara om vi skulle Börja använda oss av Uttrycksförbud När det gäller att göra så, så långa Och valhänta avslutningar uh, Hur är du? Nej Menar, de tar ju så länge. Ja, ja det, det gör de ju. Ja, men, är det någonting med vi vill säga om uttrycksfrihet för tillfället? Nej, vad ser, som helst, Nikolaj. Att... Säg, säg vad som helst. Vad som helst. Är det någonting speciellt du har på hjärtat? Om ja, du känner saker. att du blir marginaliserad eller att något annat du känner igen dig. Att no, du inte no, får no, tala, du inte får din åsikt eller? för Vi återigen. lever ju i en värld där det är så om, svårt om att få till. Men jag skulle så få säga, det finns alla de här möjliga kvassi ja, nej, som bara talar, talar och talar och talar och låter någon annan ja, komma för Det liksom, måste ju vara jätteirriterande liksom om man en, känner att man har någonting att säga men man bara inte de säga det. Där och liksom, det känns bara att det, är förbud, bara liksom att liksom det väggar runt och, och ingen hör vad man säger. Det måste vara jätteirriterande och jättetryggande. Men aldrig trygga varning, Nikolaj. Det här är programmet där du får tala och ingen kommer att tysta dig någonsin. Jaha. No, okej. Okay. Faktiskt så har jag följande saker som jag nu vill ta upp om yttrandefrihet. Ett. Om vi tar ett ansvar så tycker jag faktiskt... Trygga